Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vë salatu vë salamu ala Rasulina Muhammad Vë ala alihi vë ashabihi Vë mën tebi ahum bi ihsan ila jomit din Qëkuës të ndëruar Assalamu alaikum vë rahmatullahi vë barakatuh Mirë se takoëm me edhëson të melejën e Allahut Azzajal Në takimin ton të radhës Në transmitimin ton të drej për drejt Me emisionin qëka thot feja Në takimet e kaluara kemi mësuar dhe kemi pasur rrasin që të flasim për edukatën e besimtarit në raport me besimtarin tjetër. Para kësaj kemi marë për edukatën e besimtarit në raport me një kategori tjetër të shëqëris e kështë të mëratë. Gjitha këtu, pa dyshim se bëjnë që një musliman të formuhet si duhet të jetë korekt, të jetë i drejt, në raport me gjdo kënd, duke i kryr obligime që i ka ndajt e tjerëve, duke filluar nga zotë i gjithësis, e pastaj më tutje me të tjerët. Kjo është muslimani, i cili nuk i kryr obligime ndajt i kujt, duke i shkjellir obligime ndajt i kujt tjetër, për mundohë që tjetë komplet, mundohë që tjetë në këdrejtim i përkryr, që askujt mos ti bën pa drejtë. Nga se ai e di shumë mirë se ndaj çdo kujt ka obligime të caktuara, andaj ai jeton për ta realizuar këtë mision dhe është i edukuar ndaj çdo kujt varësisht nga raportet që e ndon me të. Përsonte do të flas edhe për një edukat të rëndësishëm që nësi muslimani duhet ta kemi parasysh Kemi fjalë për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Ndërsa sonë të flasin për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve të tyre. Ose kemi fjalë për edukatën e fëmijëve ndaj prindërve. Ndërsa sonë të flasin për edukatën e prindërve ndaj fëmijëve. A thuaj vall, prindë duhen të janë të edukuar ndaj fëmijëve të tyre? Po duhet të kënë një edukat të caktuar se si komunikojnë ata me fmit e tyra. Duhet të kënë një edukat të caktuar se si silen ata përbal të tyra, në qëfar baza i ndertojnë raportet me fmit e tyra. Nga se Allahu Gjallahu Ala fmit në i ka dhenë në emanet dhe duhet të kujdesmi për ta. Duhet të ruajm. Dhe pa dushim se gjitha këtu arrije në qovë se ne dim si të silim me ta. Si të trajtojmë, në bishfar paza, si kur që e përmana, të ndërtojmë raportët tona me ta. E se Allahu Gjellewala thot, Ja e ju hëllëdhinë amënu, ku enfusë akumu ahlikum nara. O ju që këni besuar, ruajin e vetën e juaj dhe familit e juaj nga zjari i gjëhnimet. Aliju radiallahu ta'ala anhu, kër e komenton këtë ajet, respektivisht kër e komenton ruajeni, si ta ruajnë vetën ton, si ta ruajnë familjen ton, nga zjarë i gjenimi tëtë edibuhum, muallimuhum, edukoni edhe mësani. Por edukata nuk mund të jetë një kasha Ne ti edukojm fëmijët tan që të jem përballë në shtot, ti edukojm që të jem përballë shoshisht në këtë mënyrë, ndërsa nga ana jone ata mos të shohin një edukator caktuar përballë tyre. E pa dodhim se çdo gjë që është një kohshë nuk është në dy kohje, nuk e ka funksionin e duhur. Nuk e ka funksionin e duhur. A neza kurish për shkak të pamundësisë që një rrugë të dy kohshë bëhet një kohshë kur s'ka mundsi për njëshem, me e përkryer, me e plot, me funksionalesh, kër është në dy kajë. Në si kurse e kam përmend. Në qovë se një burë dëshëran të ketë, një grua që e respektën, duhet ajë fillimisht të i ofranë respekt asë i grua e. Dhe e këndër ta. Në qovë se një grua dëshëranë respekt nga burë i saj, duhet ajët të i ofranë respekt burët e saj. Në qovë se një njëri dëshëranë respekt nga të tjeret, duhet aj Këse kjo është kanë këtë mëjrë, shkëmbejnë raportet, shkëmbejnë respektet, shkëmbejnë edukatet e njejtë avlinë edhe për fëmijet tonë. Në mëllishtë nuk duhet që të njejtën që ne e kanë obligim fëmijet neve të okthim njëtë mënyrë, nga se nuk është e përstatëshme, por ne kemë mënyrët caktuar të komunikimit tonë me fëmijet tonë e që kjo paracet edukatën tonë për balë fëmijet si kur që fëmijët e kanë mënyrën e caktuar të komunikimit të tyre me neve, e që kënë nënkuptan edukatën të tyre në dajneve. Përndaj, si ose kur konsiderohet një prind i formuar, i edukuar situat për baldë fëmijëve të ti. Feja për këtë në mësan se një prind ërë i edukuar për baldë fëmijëve të ti, atëherë, kur kërë edukatë, ndërtojët në bidisë o pikat caktuara. Kur kjo komunikim, është aktiv në disa fusha shtigjet të caktuara. E para nga kjo që pak për njerëzve e kanë parasysh dhe kujdesin për ta është që vëzhdimisht lutim të lutim Allahun për ta. Të bëjmë doa për ta. Nuk është edukat për një prindë çë asnjë herë apo shumë rrall të lut Allahun xhellahu ala që Allahu të udhëzoj fëmijët e tij, të ruaj fëmijët e tij, që Allahu të mbrojë fëmijët e tij. Patjetësisht ka disa raste nuk po di si ti vjen sajt, shumë të pakta, por ekzistojnë. Nuk ka pas sjef që të thjet shumë is kjo. Që kur bie fjala për lutjen e nënës ndaj fëmijëve të tyre Atër kjo bëdë vetëm kërtë malkan. Allahu të vëraft. Mësë të koftë halal që mështë të im. E, formulime të cëhtuara, të ndryshme të komunikimit me sëpërndërve, me fëmite të tjure. E përdojtë, Allahu të të zoftë. Allahu të bëftë hajrit. Allahu të apërmërsofë gjendjen. Këtu e në të rrala. E mësë lasim në vetëmi që të ullet në dy gjënë baba, të ullet në dy gjënë nëna, në seqde, kur janë mësë afer me Allahu të azogjel, të bëjnë lutje për fëmit e tyre që Allahu të gjëllë, e të zënë, e të ruan. Dhe që di një konë që ne pojetojmë, një konë të stërmbush me sfida, me probleme, me burime të shumëta që po endotin, pas tërtin e fëmive tanë, përbalë gjitha këtune burimeve, jemi ne të pa aftë që të rezistujem gjitha këtu mejdane. Nuk kemi mundësi që në gjitha aspekt, gjitha hapë, nështë ati përcilëf mi e tanë. Atëherë, të ratë mungjes që i kemi në këtë dretim, ta përmbushim e lutja. Sa nga prindrit, ngritën e pjesën e tretë e natës, atëherë kur Allahu gjellë u ala thërat, thërat, a ka ku shkërkën diqë nga unë që t'ja japë, dhe në këtë mëmen kër Allahu të thërat, në piesën e trejtë të natës t'ingretë është duart, apo në sejtë dhu, o Allahu im, ruje djollin tim nga spruat e mëkateve, ruje vazën tim nga divimi dhe amoraliteti, ruaje, Allahin këtë ko, një lutje që delë, nga zemrë e sinqartë e prindit, ku është ta dënë të mirën në ma shumë se prindit? Andaj nga një zemrë që sinqarisht dënë, nga një zemrë që sinqarisht Allahu në lutë, të shparthan kjo lutja, në konë kur Allahu pëthrat, kur këtë akotë, thirja e Allahut, dhe kërkesa e prindit, me lejënë Allahu Gjallahu Alaa, për gjitë gjë është e gatshme. Sejdi ibn Musajib, rahimahu Allah, ishtë nga djetartë e hershëm të tabiinve. A i thotë kështo, një dit i tha birit e ti, o birim, unë natën, ku t'i klen, ndaj qashtë të caktuara, kohë, prish i gjumin, që talusë Allah unë për ty. Që Allah unë me të ruj ty, Andë në qovë se Allah u do në meneru thmit, do të ne të jemi të ruajtur. Gëse shpeshe rëndodhë që thmit pësojnë, si pësoj e mëkatëve të prindë dhe tynë, si pësoj e kopratësis, kështu pa e thëmë po, kopratësis, së prindëve, që spaku televizin buzë dhe tyra, dhe zemë dhe tyra, që Allahu Gjellewala të iruan këta fëmijet kudesis për ta. Për dhej, doaja nënes, doaja babës, për fëmijën e tyre, vështirë këthejët më rapështë. Rallë ndonë mështë përgjithë Allahu Gjellewala. Për dhej, edukata jonë për balë fëmijëve tonër që ne mos të i harojmë kur në lutët tonë. Në djehë, Të formulojmë zonat dy recitate për hir të Allahu xhela veala. E pastaj ti përdorim këto dy recitate ndër mjetcim tek Allahu xhela veala, qase lejohet me ndërmjetsua veprën e mirë tek Allahu që për hir të kësaj vepre Allahu ti përgjigjet lutjes tonë. Ndaj semyo Zot për hir të këtyre dy recitave Por hir të ksoj sakrificat që e bëra sonte, e u qova, e aprisha gjumin. Por hir të ksoj lutjet që po drejtojmë ty, mi, mi. miruaj fëmijët e mi. Pamirësoj o Zoti, ruaj nga gjëja e keqe, ruaji nga rruga e keqe, ruaji nga shoqëria e keqe. O Zoti i madh, më ndërro me ta në dynjën dhe në ahiret. Më bën nga ata që ndihen krenar pse i kam edhe në këtë botë, por krenar edhe në botën tjetër. Kësef Allahin që fësallat në dëran me fmit mirën këtë botë, këndërim, këna ri, për cilë edhe në botën tjetër, një prinë që është kujdes për fminët ti, që të mësën Kur'anin, ditën e gjykimit, Allahu a thratë, ja vendos kurorën e nderit në bikry, nga se ti ja ke vendos në zemrën e ti, Në zemë në fmihë tëndë, Koranin i fjallin e Allahu Gjellewala. Në deroshën këtë bot, edhe në botën të jetër. Në ndaj edukat më fmihë të nërshë, të lutëmë Allahu Gjellewala, që Allahu Gjellewala të uzzën. Në gjithë mund, të kemi para të shkët lutëja, në gjithë situat, edhe natër, edhe ditën, në namazin ton, në sejgjë dhe tona, në dëritime tonë Allahu Gjellewala, të lusim Allahu Gjellewala për Allah se shumë kanë nevoj pëllutit tonë. Pashka këse të shumë të jam burimet që po e ndotin pasërtin e besimit e tyna. Po e njëllosin moral në tyna. Nuk e filluar nga interneti, nga televizioni, nga shkolla, nga rruga, nga shëqëria, nga shumë e shumë e kështu më ratë. Të pak të ato burimet që i sigrojnë fëmijet tanë isigurojnë fëmijëve tanë një furnizim të shëndosh, një furnizim të pasër, përëndaj në nuk mundemi, nuk mundemi të ndjekëm një gjithë dhe hapë, është fështirë, të e ja dërëzojmë Allah o të të zhjallë. Jo, duajat të ja të tëra që bëjmë në, jo, jo, të bëjmë në maksimujnë për të rruajtur, por po them, në fund, të ja dhejmë, o Allah, ti këtëse për ta, të rrujë e Zot. Asë në qovë si i alejmë Allah Gjallewala, ne e dhejmë mundin ton, dhe pas ta i adërëzimë Allah, që Allah të rruan, nga se kjo është e që ne kemi pas mundësi me bë, e bërë shumë nuk kemi mundësi të bëjmë, i adërëzimë Allah me lutje, atëra një emanet, që i dërëzohet Allah në dorë, nuk ku pa emanet, anë dërëzohet Allah e emanet fminë tëndë, Po Allah ruaj. Kuideso la përsa. Unë i fola, unë imsova, unë kuidesa për ta, unë e qshillova, un un un këte bora. Më tepër nuk mundem. Ti o Zot e dhez nuk mundem më tepër. Tash po elshojnë shkollë, tash po elshojnë rrugë, tash po elshojnë këtu. Po shkan është larg syve të mi, larg për qellës time. Bohuti o Zot ku deshtor i ti. Teo Allah kuideso për ti, ruaj o Allah. Lëta langë, kështot. Lëta langë, kështot. Dorëzaj e këte manet në dorë. Kësë oa kemi i barqë këtë fëmive të anë. Kjo është edukata e prindin me fëmive të ti. Gjështë të prej edukata që duhet përmanim këto është që të sigurojmë është qëmë halal, fornizim halal, mështë i prishim fëmive të anë me është qëmë haram, nga se nuk i prishë fëmijët diqë më tepër se ushimi haram. Allah, mundet fëmiju të jetë në mesin e një qinë gënjeshtarve dhe me lene Allah Gjellora mund të shpëton që më zbët gënjeshtar. Mundet fëmiju të qëndron në mesin e një qinë hajnave dhe në fund të shpëton më zbët hajnë. Mundet fëmiju të jetë në klasë me 5 dhjetë nëzënës të dopt dhajt del i shkelqyushëm. Kë mund të ndodhë, edhepse ambienti, rrethi e ka ndikim në ti. Mirë po, një fëmi të ushqet me haram, me haram, shumë vështire ka që në fund e dhajt mas del haram. Dhe në kështë edukat, që ti prishim me duar të në fëmi të tonë, në emër të asaj që të kje njëtë më të mirë, në emër të asaj që mos që mund gënë asgjë, ka sen qoftë si u a kemi mbushur barështë haram. Atërë, gjdo gjithë pasaj s'kakupte. E kujdesu për ushimin halal. Qoftë edhe pak. Qoftë edhe i mangët, për le tjetë halal. Mos i usheni fmitë e juaj me kredi. Mos i veshëmbathni fmitë e juaj me kredi nga banka. Punani halal. Mos i ushjani fëmijët e juaj me mashtrim, me korrupsion. Mos gaje duke ushqyer kështu të rbohen. Prihen. Dhe ju do të jeni të parët që fëmijët e juaj do të hakmiren ndaj juve. Me mos respekt, me rebelim, me nënçmim, madje edhe me dëbim nga shtëpia. Osa sikur se dëgojmë Allahu na ruaj. Kur prindës morët, gale fëmijë vësht, si do të, të ndajnë pasurinë e prindit pastaj? Ku është investimi? Nuk kanë respekt për ty as kur i shëndosh, as kur i smur. Ajo që i zgënë është timë vdek, që mëut pastaj me komodit më nda pasurinë. Pse tër kjo? Pikësh për shkak të saj, për shkak të haramit i pari që pësën nga kja, jetë ti, prendë, që i ke ushqyrë fëmijët me haram. Andaj edukata jo, ndaj fëmijët tonë është, të sigurojmë, barqë u a kemi, barqë obligim dhe fëmijëve kemi, për dirë sa jemi mbi këqyrës e tyre, të sigurojmë ushqem halal, të futin në barqës e tyre të pasër ta, pa më ka të fëmijë, të futin atë që është halal, Një babë ka luatër në bastore edhe ka fituar haram. E është gëzu. Me ato pare, ka bli e mbëlsira, e ka bli ushqim, edhe po do me i shëzu fëmjët e ti. Ata nuk din, ata sot gëzohen. Mirë po do të shëndrohet harami që i ke futë në barës të tyre me paret e bastores, me paret e kamatas, do të shëndrohet në o rejtën dhejtëje. Nëse ju sëtë në esër, ma diater, kërën mësë shumë të ke nevoj për ta, nuk kam e të respektu. Pse, ti ke prish me haram, pa të kujtesur, o shqej me halal, qoftë edhe me kryp, qoftë edhe me uj, por të jetë halal. Më mirështë se me haram, epse duket i sheshëm e i mire, i këndshëm, por të zëfërimë në nësër. Sigur se shumë njerëve që ua ka zëfërimën. Ese harami, nuk tretët. Një kush mëndonë se e kanë ngrën, u kryjë mërë fundë që, një teshe e ka pli haram, u shkyj, e ka më gjujtë mërë fundë, ja. Ajo mund të tretët, u shqimi. Mund të tretët, mund të tretët uh, pija. Mund të, të, të, të, të shkyjët, të delga përdorimi, tesha, veshmbathja, pa isi atë saktuar. Mirë po, nuk tretët pasoja e haramet, ajo mbetët, edhe godetët, Ndo është të momentin kër asë fare nuk e pretë. Pra ndaj, edukata e dytë është që të sigurojmë fëmijive tanë o shqimë vëshëmbathje, ambient, shtëpijak, gjithë gjë, halal. Halal. Të fituar me djërës, të fituar me mund, të fituar me rrugë legjitime, të fituar me knatsin e Allahot Azoj Gjellë. Nga se dikur shtot, po dhe hajnit me djerës e ka. Se ludhët, djerësi të disë të vjetë, po, e di, por djerës e ati është e pistë, djerës e hajnit është e pistë, në kërësikur se djerës e ndershme e puntorit, dalan. Përndaj, me djerës të pastor, me djerës që e dona laugja dhe gjëralu. Halal. Edukata e tretë, Në familjen tonë është që do kurs edukat me fëmijët tonë që të rriten e nuk dinë mufal. E kjo obligim ne prind që nuk i mëson fëmijët e tij të falin namaz. Mungon, mungon edukata e tij për ballë fëmijëve të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Muru auladakum bis-salah" Vahum ebna ussebër, urdhërani i fëmijt e juaj që të falen, kur ti mbushin 7 vjetë. Kër Muhammed atësë më thëtë, urdhërani i fëmijt e juaj, më falë kër i kanë 7 vjetë, që fa në nënkupton kja? Nënkupton se duhet ti mësëni si të falen para 7 viteve, kër i kanë 4 vjetë, 5 vjetë, mëse e jo lutjet, mëse e jo lëhamin, mëse e jo rukun, mëse e jo sejqden, mëse e jo më falë të se obligim e kënda i ti. Nuk është edukat me e pa fmin duke u rrit e nuk din surën fatiha. Nuk është edukat dhe i fmive ton, nuk është edukat prindrore që duhet të ajape i fmive ton, nuk është edukat që ata të rriten e mështë të din ka është kibla, mështë të din sona mazë duke me i falë, mështë të din kush është Muhammedi sallallahu al-sallam, mëslin kush është Allahu gjele gjerali hu, të amësujnë fin, të amësujnë vlerat, të amësujnë moralin, të amësujnë siljen, kjo është edukata ju në të fëmive tonë. Edukat tjetër është që timit të drejtë, mësë bëjmë pa drejsi. Ndodhë që dashurijë, të kishë në nëndë kujtë pejtyre më të e për së në tjetër, kjo ndodhë. Po nuk duhet që këtë dashëri të ndikoj në drejtsi, timit të, të drejt, të blejma që kanë nevoj, të silemi korekt, si kur duhet në të gjithve, apo, normalisht, kërë ndë njeri, korë suksesë të shkollë, të është problem, përshka këtë suksesit. Kërë ndëkosh, për shambull, ë, është indëgjuhë shumë, Ta shprelim për shkak të ndëgjueshmërisë që ka poshtë. Po, kushto dallim e lejohet të kemi, por të kin shkak të caktuar. E jo pa ndonjë shkak të caktuar, vetë pse këtë e dua më shumë ose e ti bën padërgjindë nukujt për fëmijëve, ose tani të shmojmë ta, ta parbuzëm, nuk ka asht duke kot. Nuk është edukat me fëmijët tan që ata të ndëgjojnë që ti shojmë. Sikurse ndodh në udhë bila, kanë ndaljon E prend, e shanë, e shanë, fmine vetë, me, të mërë është kërë. Fmija me të nëgju ka e shanë. Nuk është kërë edukatë, nuk është edukatë me të nëgju, fmija i duke full fjallë të pesta të ndyta, nuk bënë. Nuk është edukatë me te. Gjitha këtu të të kemi parasysh, që ku e nëruar. Që duke, duke, investuar me këtë edukatë të këmi tanë, pastaj këtë investim të në këthet me edukat të fmive të të ndajnive. E se kjo si kërsa shkën një të shkëmbyr, ti shkëmben me të edukat. Ti a jepa ti edukat një pari, nga që ti ke mundësi i pari, ti a përsh këtë edukat. A i duke u rritë, duke e thidh këtë edukat, pe i teje, apo? U shqiet me të. Pastaj këtë investim të ndin, të këthen të i me një edukat tjetër, që i takon fmiut tjetë i edukua në raport me prindin e ti. Dhe gjithasht të për fond për atseki këtë për edukatës e prindrëve me fmitë të tjurë është që ti përgdhelin, ti përqafojnë, ti dojnë. Kësikur se dhvotë në rujtë. Ta shënëham lëmë bëse që nuk kamu kësi rastër nëse ka janë të ralla, por për para ka posë shumë, ka qenë tërp, që prindi të mërë fëmijin e vetë në prerë. Ka pësurit të s'ka të bëjmë e islamin, ka pësurit s'ka të bëjmë e mshiren, të jetë një një kompleksuar dhe në atë masë, që të aputh fëmijin e ti, të jetë një kompleksuar dhe në atë masë, që ti flet një fjallë të mirë, fmiut të ti para shokve, para meqve, para të afrme, Mkhamelis sallallahu al-sallem, e adini si ka lozër më fmiut të ti? Kësë të tajnë fmi, ata një ardhëmja, le të rritën në njën e dashurisë dhe mshires, që nesër, ta shkëmbejnë me zvete këtë dashurisë dhe mshirë, po normal, fmija që rritën me arogonsë, me bërtim, apo me i njërim. Ato në në mall, qka kanë me dhonesër, shëqërisë, harroganësën, i njërimin, në nëqmimin, përbuzën, ka se këta kanë marë, këtë mallë e kanë, nuk kanë tjetër që fa të prezentojnë në tregun e shëqërisë. Në njeri e ertëk Muhammed e sallallahu alësallam, dhe gjëtë të dërguarin, a lehi sallallahu alësallam, nuk e lozër, me një patëti burë shteti, njëri u ma i dashu një Allahot aso gjelë, që kishte një qenë obligime, nga rkisët të ndryshme, kishte ku të lëzët me, me, me një pinë e ti, kur erë njëri, burë, në tojza, sa të njërgore Allahot, ti lënë kështu me fmi? Ku është burë njëja? I kam dhjetë fmi, po Allah i kurë ashtu se kam përqafua s'pudhë, bërni përbal fmive, trimri dhe guzim përbal më doptve, kur ka qenë këtë trimri dhe guzim? Trimria dhe guzimi janë dikun tjetër, nuk janë përbal për gruat, përbal fmive, nuk janë këtu, se kanë verin këtu. Muskut, fuqia, trimria, e kanë me dojnë në vetë, fmija dojnë mshirë, fmija dojnë dashuri, po, Gjenera vendosmëria është e kërkuar. Por vendosmëria dhe arroganca nuk janë të njëjta. Vendosmëria dhe dhuna nuk janë të njëjta. Po, vendosmëri, po, çfarë duhet të jetë? Për hir të edukatës, për të mirën e ti, por jo dhuna. Jo shtypja, jo nënçmimi, jo përbuzja. Jo kështu. Fa kurse si kanë për çaf? Muhamedi sasë më si u përgjëgjë. Tha në qovë sa Allahu e kanë zirë mëshirën nga zemë rajote, si mund të afu të unë ata. Unë, si ka mundë sion me e futë mëshirën në zemë rëmë të ndë, kur Allahu e pas kanë zirë kënë mëshirë, të tersën nga zemë rajote. Së të kanë fajën të jo, ura. Së të kanë fajë që s'kiti pikë mëshirën. Muhamedi sëllë Allahu aqëllën falë të namazë. Falë të namazë. Dhe vindë të Bej e Fatimes, Bej e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke qenë i dërguari alaihi salatu wasalam në sejdë, çfarë bën ata? Hepnin mbi qafën e tij, alaihi salatu wasalam. Dhe nuk e ngriste kokën nga sejdëja, ashtu qëndronte, ashtu qëndronte në sejdë, që mos t'u aprishtë lojën nipëve të tij. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Embante një nga vajzët e musliman vendur, ishte e vogël një vjeqare, dhe ja e urinaj në preharë Muhammedin sallallahu al-sallam, njëri unë më të pasër, më të dashën, e urinaj. Qfarë tha, ma nërga këtë? A tha kështu? Jo. Tha, në regullë është, e përqafoj këtë vajzë, qfarë dina ja një vjeqare? Dhe imësej musliman si duhet të pastrujnë të teshën, kur të urinën fmija në këtë teshë. Ishte i but. Anas ibn Malik thati radiyallahu ta'ala anhu, i, nuk ishte nuk ishte fëmia i tij. Ishte një shërbttor ti themi kështu, dims në stepinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nana ti Um Sulaimi e dërgoi Anas ibn Malik tek stepia e Muhamedit aska ti dhe gjendju. Çka të ka nevojë të gjendju aty? Ço e dërgoi? Anas ibn Malik thatë kam qënruar duke i shërbyr Muhammedi sotë me dhjetë vite, dhjetë vjetë, të ke funit i huaj, i shërben në shtëpe. Ta të vëllahi, kur nuk më ka nënqmuar? Kur nuk ka përbuzur? Ma dinjerë me tha, mos ishte fri i ka ndajlon, kështë të bën një rëmuj në shtëpe atë, Malik, kështë të bën një gabim. Ta vëllahi, mos ishte fri i ka ndajlon, në të kësha godit me këtë misfak. Një druqë pastrojnë në dhëmbët me ta. Për asë këtë nuk e bënë ta. Në këtë sabër se kemi asë në dajfëmive që i kemi tante e lërëmë me të tjërët. Allahun a falët. Po, duhet vëndësëmëri. Duhet vëndësëmëri. Po, duhet dëshurie dhe mshirë. Dhe këtë duhet. Duhet për qafim. Nga se kështu në kam su Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Andaj shikuj në ruar Këto ishë njësa pika që pata dhe që të ndajë zbashku me juve në lidhe me edukatën e prinderve me fëmijët e tyre. E lësë Allah në manuar që të nga përmjësën e këdërtim. Nga bënë prindert të sukseshëm. Nga bënë prindert të cilët u ofrojnë fëmijëve të tyre një ambijen të mirë në shtëpijët e tyre. Një ambijen të sigurë në shtëpijët e tyre. Një edukat të mirë filtë që nesërë të krenohemi dhe të mburemi me ta. E njësëllohën që të na japë fëmi që në nderojnë dhe në respektojnë dhe janë të edukuar në dhe neve. Por kjo bëhet atëherë ko ne jemi të edukuar me ta. Allahu gjallë uallë na, na përmërësovën këtë rëtim na bëhë që të jemi gjithë monë më mirë e më mirë. Këtu e bëjmë shkëputin e një orë dhe me kaqë edhe i japëm fund të rëtimit të kësojtime e pasë një pauzët e shkurëtër, rikëthemi për sëri me telefonatët dhe inkuadrimin e juaj drej për detë me pythet dhe problemet e juaj. Andaj, nëndisht një pas të i pëshimi zoti Gjellola Juruajt. që kohet në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesin e dy të misionit ton me pythje dhe përgjigje. Tashme është koha e inkuadrimit e juaj përmesnume të telefonin që tashme e kjeni në pjesin e pashme të ekraneve të juaja. Për njësa ime duke pritur thirjet, kemi telefonat me njëherë, pra e inkuadrimi me njëherë. Urna? Salamu alaikum vështë. Aleikum, salamu alaikum vështë. Një përkje e kam qëtë gjem të kumë dhe një vërgjë, edhe e pyta për me vlutë. Edhe ajmë fa që me vlutë nuk banë me këdo më fa se nuk ka kërgjë për jasë e kërgjë. Ashtë kur anë fa nuk është kërgjën. Pa. E bashku me më të rasanë me ditë a është qashtu a sa është. E qartë, inshallah, do t'japin përgjigje, inshallah. Selam aleikum. Nuk është hera e parë që pyta mi për këtë pyta dhe nuk është pa dëshima tërë edhe hera e partë që në japim përgjën e këtë qështje. Kemi folë disa ere për qështjen e me vludit dhe normalisht njerët janë konfuzion nga se është kultivuar dhe më thonë me vite, me dekada, me dhe me shekuj të kënej me vludit dhe ka zën rënjë në qoqërinë tonë. Shpesherë edhe ka pas një rol të, pa thajmë kështu kushtimisht, të rëndësishëm Në dhjetësa etapa të caktuara që ka kaluar shoqëria juaj, mi po gjitha këtu, gjitha këtu nuk janë të mjaftueshme për të vendosur se a është legjitim apo nuk është legjitim. A është në rregull apo nuk është në rregull. Andaj korrën, ka pas do bin kocaktuar njerëz që mbledh, për shkakun kur saka mund mbledh, ka pas përfitime të caktuara që njerëz këto mund të përmandojnë. Po gjitha këto që përmandojnë njerëzit nuk janë të mjaftueshme për me legjitimojë Për të legitëmuar veprimin e caktuar se a bën më u bë apo nuk bën më u bë, kriteri i vetëm për këtë është Kur'ani dhe Suneti i pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk është problemi në poezi që thuat. Për shembull, çka kokale më këndoi Muhamedit në poezi? Nuk ka problemim poezi. Ne mund të këndojmë poezi, Ilahi mund të këndojmë, sprish pun. Por problemi është që apo të përcaktohet një kohë e caktuar, një mënyrë e caktuar, një vend i caktuar, një rast i caktuar. Që shëndet nuk e ka përcaktuar, e që në këtë rast tani ta këndojmë me vlutën. Ne ta këndojmë një poezi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gazën këtë rastë Muhamedi s'ka kënduar poezi për vetën e tij. Pra, ju sais këndoj kur në këtë rast të caktuar, për shkakun kur ka vdeq dikush, kur i dërguari sazon s'ka thënë bledoni edhe këndonin poezi për mua. S'ka kështu. Kto është problemi? Më ndalidh kët poezi me një veprë të caktuar, me një rast të caktuar, të cilin Muhamedi zot e ka shënu ndryshe, jo me poezi. Ne këtu kemi kundërshtim nga ai se ka shënu në poezi. Po ai ka shënu me dijë teatr. Ne kur ne e shënojmë me dijë teatr, jo me poezi, ne ia cilojmë sunetit, gase kemi shënuar më atë që ka shënuar ai zon. Kur ne e shënojmë me poezi, e jo më atë që ka shënuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, atëto kemi kundërshtim të qartë. Pra dhe nuk ka në Koran, si kur të ka dhona i Hoxha, nuk ka në Koran asë kond, që flitet për me vludin, si kurse na e kemi të njohër këtu. Pra me pasë ajet në Koran, për shambull, që në surën Muhammed, atje ja e me thonë, kënëni me vludin për pejgambirën samë. Ska kështu ajet, asë hadithë nuk ka, do të thotë, a hadithë, apo nuk ka vëprem që Muhammed e ka këndu. Pra dhe një duhet që, ti përmbahemi aso a që ka thënë Allahu Gjellar dhe Përgameri, s'asalëm, kjo është me sigur dhe me dobeshme përneve. Kemi telefonat? Palom imrra, ma selam aleikum. Aleikum, selam. Hoqji papa një atër të të të të që e për ty në që umdhe juet. Po, urna. Në që lëngesil e juet, sam në sëme moj të gishtin, e porra e dita është ak nisë më forë që të të të të të, e dhe, e këmë problem, ka forë në amhopët, gu Ha. E treta është nuk, nuk i di dy dovë dy -dov, surët rabene aleteve këta e ti jaten. A kësha mëjt me zavën su me naj dovë tjetër edhe një të fytje hojt e kam i mi gjënë A i duk ju beson hojt dhe ma von mu e ho gjallarë që më kërgjanë që besoj kërkujnave që Allah hërë t'i besojo në s'fona në në skonë gjynare kësha posë shëf në këshim për tine. Po e shartë, shartë. Shalom aleikum. Shalom donë këto bëhet fjalë për katër pyetje. Pyetja e parë, domethënë për çështën e unazës, ëh në cynin gishtë më e mbahet. Ëmban e gishtë në unazës, në këtë gishtë është e njohur që, që të bartë noza, kjo është do të thot më e afërt dhe më e sigurt. Ai përkët problemi u jetë na mëse të hapë gojë apo drejt trupit nuk e di çka shkakton kët. Por ti vazhdo më u fal. Dhe vazhdo më lut Allahun xhelaluhu ala që më të rujt nga kjo që po të ndodh. Nga se në qoftë të se dënë me i largu këtë problematër me namaz, largujnë me lejnë Allah Gjellivalë, që ndra bën sabër edhe vazhdo më tutje me namazë, mund për darash, namazet, të përdarësh jashtë namazët në dëgjim të Kuranit me bodhikër Allah Gjellivalë, me përmenë Allah Gjellivalë, gjitha këto insha Allah ndikojnë në qëtsimin tëndë se i përket uh, duave që i përmenë se nuk i din duhet me imsu për dhe sa nuk i din, dhe sa nuk imsan A të në këndoj ato që i din. Rabbe në na ati na fi dun jose, dhe që ka që din për i duave rabbi këfirli. Lutë Allah në gjellom e atë që din, ati ku nuk din me lutë ma atë që duhet. Për dhe sa e din surën fati ha, e këndon në këmbë, e din dhe një surën, vërdo më u falë, mos e ndalë namazin, por mos i ndalë edhe për pjeket për me imësu surët e namazin, dhe duat e namazin. Nështë dikur së të unës përdi, thimani, pra, jet, të unës për Nuk një, e din ndonjë euh dua, sikur se tehat nuk e din mirë. Nisja me u fal pa tehat, nisja. Mirë, po nisja dhe më fillova mësu tehatin, derisa mësoish. Shkon ditë ditë, dy ditë, pesë ditë, një javë, inshallah skiçora pa mësu. Përsa të kadët herë ditë ja mësonin inshallah. E pastaj pas taj, mas një javë, pas dy javë, fillojnë me inkuadru edhe tehatin në namazin tënd dhe kështu shkon duke e plotsu namazin në vazdimsi. Ësë përket migjës tonë që si besonë xhalloi po besonë Allahu të xhall i themi kusht kam su me besu Allahun pra kusht kam su se duhet Allahun me besu kusht kam su kam su ha gjelart nga sa ten të rëshkimtar të pegamberve pegamber të kan arë nga Allah me në mësuneve kur kusht nuk bat me i besu ha gjelartve ha gjelart nuk thyrn me besu në ta nuk di hoq që thët besom në mu që jem zoti së ka kësi hoqe nuk ka kështu ha gjelart të rast me besu në Allahun gjeliovala Anen un kam dëgju edhe më herë këtë fjalë që thoin, "Un si besoj Hoxhit, si besoj Allahut." Kjo është shumë kjo shumë kombinim pa lidhje, është pa kuptim. Hoxhat mëson çishmë besoj Allahun, nuk mëson hoxha besoj hoxhin. Ngase edhe ato mësimet që Allah, që hoxhat mëson, atyënpi Allahut, janë për pejgamberin, hoxha flet nga vetja e tij, sot pejëpave ti. Po flet nga deturia që e ka, që e kam mësuar nga fjala, Allah dhe fjala e pejgamberit. Kur hoxha do të fali pesë vaktë At sot ktheu kona, për mua nsejde jo, falju për Allah. Kur hoqja vetë kjo është haram. Ata ka bohoja haram Allah, Allah t'ka bo haram. Po njerzit për me arsye tu dembelnin tyne, për me arsye tu neglizhin tyne ndaj fes Allah xhallahu ala, ti prashtim xhallart, u zbesin hoj. Po kush po t'li me beson hoj me Allah? Kush po tot beson hoj? Kush at ka thonë ndjer dikush besoj hojës? Si Zot, si pejgamber, jo valla. Por besoj fjalvët huxës, çt mëson me besu Allahn këto skiqara. Qase, nëse hoxha Samson fën, kush të mëson me Allah? Kush të mëson ç'më besu Allahn nëse hoxhas orsai? Qase, ajo është i thirrur për këtë çështë, ai ka mësu, ai ka ndonjë jeta aty për me mësu ty. Prandaj mendoj që kjo është një fjalë, a, a që pa kuptim, a që pa qëndrueshmësi sa që do thotë nuk uh, meriton që të mirë më tepër më të. Te. Kemi një telefonat e inkuadrujmë? Selam aleykum. Aleykum, selam, varatullah. Ndështën e dypyjtje me bo për pegambirën e selam, sëlejmanin, është të me ditë që së grava ka mëjtë ka dhëtë mëjtë me pasën, edhe qëpar më në gjithë dhe ka pasën. Pa. E qartë? E qartë, e qartë. Pa më ditë, selam aleykum. Aleykum, selam, varat. Se për ketë grava që i ka pasë, sëlejmanin e alejsam, ës do të, të motet për së si një grua. Kjo ka qenë veçantë për të, po mendoj ato që ka pasë më tej për se katër gra. Dhe kjo është një mundsi që Allah e ka lëjuar ni pejgamberit vetëm pas kësaj çështje. S'ka diçka të bëj me neve, ngasë është thersisht individuale për Sulejman alaihissal. Xherjoti feja e Sulejman alaihissal nuk është xherjot për neve. Ne kemi msim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka pasë më tej pas si një grua, dhe kjo është ato që Allah e ka lëjuar ju edhe nësi ka pos 50 gradë sërimon e lësëm i ka pos me lehenë Allah të zë gjelë se asëse se ka pos panit qa asëse se ka pos me amoreltet Allah në arruin, ka se pegamberi Allah të zë ban amoreltet a të keqë ka pos i ka pos me halal e kjo është e që ka do të kemi parasysh Allah e ka liuar andaj me lehenë Allah të gjelëjol i ka pos nësëse përket mujizëve sërimon e lësëm ka kërkun nga Allah të gjelëjol një mundësi një loj një lloj ë mrekullie, një lloj postiti që nuk do ta kët as kush pas ti. Ande Allahu xhallahu ala i ja ka nështru xhenet që ti, në shërbim të ti e shërbim te ti, që do të thotë që është mrekulli. Se me lehen Allah xhallahu ala, sa doshë njerëzi kanë kontrollin e sot gën po me me mashtrime, me manipulime, të rrit të të mashtru. Du duke bashkunu me ta. Ja ia imanin, duke bë kufr duke muhu Allahun, duke shkill Kur'anin, që të bën aliancë me e gjinë, shajatin. Sunimani s'ka bëkshët. Jo, a i ka pasë nështru me lejën Allahu, Allahu i ka urnu urdhëm kosmonegjik, që s'ka këthim, nështrujnë i dhe s'ka pasër po nështru. I kanë shërby, kanë dërtu për te, kanë ponu për te, këka që më rëkulli e ti. Dje shtu ka, ka pasë më si me udhëtu, me irë. Era e ka bartë, ku dhe që ka pozëshirë? Më dërgonë këtë venë, era e ka bartë në të venë. Më dërgonë këtë venë, e ka bartë në ven. ka të venë. Pra ne këto ka gjithë një sape mirëkullive të Sulemanit Alehi Sera. Kemi një telefonatë, një nënkuadrojmë. Jo më hoqë. Ornavla. Da është ta me të këtë pështohë rëtë një qeshtjërë. A është një me një kanalë të të të zhvillu një të vartë një hoq me një si herbaz. Ajë si herbaz është njohë, të në krejtë, njohën këto. Ta është uh, ta me të pytë a është uh, e lejume më ngu këtë debat, apo është haram? Qëtu edhe, a është kjo që dë vëponë, nëse ngujnë anë a këtë si herbaz, nuk pranot namazin 48. A komënë që i në pëmënaj në përqyqë e rratë kësoj që është e. E qartë, e qartë, e qartë do më thonë, unë u informova pak para se me fillu e misioni, se bëhet fjallë për një mashtrus, për një matrapaz të një orë, i cili do të tëtë për përfitimet të veta personale, nuk hezitanë që, do më thonë, me keqë përdor me smundit e njerëzve, me të lasht e njerëzve, nuk e i rajt dhe mashtru njerëzve në emër të asajt se është hojgji poplit, në emër të zotit e kështumerat. Unë më ndaj se njerëz janë të bindur së është rranës, nuk kanë e vëjmë e këqyuratë. Nga sa ajë derdhë, sonte, gënjështra, mashtrime, dilema, që njërë që nuk janë të informuar së duhet mund të mashtrohen. Mund të mashtrohen. Pra ndaj, në allën të tërë është një hojgjë i cili ka dalë aty me mbërët, Allah u e ndihmoftë, dhe Allah u gjellore i dhashtë sukses në në poshtën e këti armiku ka dalë me mbrojt vërtetin, ka dalë me të regu se personi i caktumë është gënjështarë nuk duhet me i besu. Dhe pa të shimë se kjo hëgjë do të shpalos argument nga Koranë dhe nga Suneti, që ne të kuptojmë se sa është rëziku i këture njerëzve, sa e në këta një të këqinë dhe këtu ka të dobi. Andaj, në qovë se njeriu do të të të enin vëndë në të sigurt, me ne që nuk ka të një qëka dhe nuk b Nadin ka nuk pranohet namazin iuçi shkon tek faltori me ndëgjuat atë çfarë ai po thot. Po kjo është vëlogje debat, është në konfront, është në përplasje e vërtetë me të pavërtetën. Ne ju më e shikoj këtë për tu informuar. Mendoj që nuk ka diçka të kësaj shkolle se nuk pranon namazin. Edhe pse po them, nëse si musliman nuk kem nevojë më e shikoj. Nëse si musliman nuk kem nevojë me i bëra atë publicitet apsolutisht do në më ndaj se ai hojgjë që ka shku aty debatan nuk ka shku për shkakt muslimanve a se musliman edin se ai njëri është gënjashtarë, në në shkojnë të kaj për ka dalë për shkakt pjesë mbetë të njerëzve që endimit e se musliman për janë pa informum, nuk din, nga bojnë shkojnë të kaj ndaj në në qofë se edim se ka dikush nga familie unë që këto punë si ka qarta e kështu më radhë, po, mund të mingaj e hojnë që ka për këtë qërtë. E pëse dhe kjo mund të ketë rëzikë që aj pasaj të thëtë se jo, këj kështë të maj fortë. Pra ndaj, debatët publik janë satë mira a që dhe të rëzikëshme nga se nuk i pëtë hapsire e dur që të reagohet nga njere ndodhë që për shambull armiku në anën të të të të të të nga njere më i zëshëm, jo, më, më i bëndë shëm më ndinë shikuesit. Andaj mendoj që nuk është në këtë shkollë se nuk pranon namazin, kjo spo ku të rrahtohet vetëm nga kjo, dytës, e sa i përket asaj dytës, njeriu e mod vetën e tij në bazë të dobisë. Nëse është se po ka dobi, ai sikon. Nëse është se nuk po ka dobi, vetëm përsecohet më tepër ose ka muzicë që, nëse ta dhe secohet, e ndron kanalin dhe është i rahat nga këto dilemë. Allahu dil masmir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 Kësha qështë për më falë në modë dhe gjë mos, në nga mitë të shtipo, në për tanë që kështë qenotin jashtë vendit, kam qenë vetë i preste, në viss, për eftit. Në dhe dhe shëtë për vëzhej për emision, edhe në qëfë që kamën si me zhënë pak emisionin, pak të në bide me qenë një ure. Atë temën që për e pyë tjërën, në posë fungësime shpursu dhe duha shma, non, dhe duha shmaë, dhe për e ures non, dhe dhe dhe pak të këtë pyyti dhe pë Allahu is pobleht Allah Allah pobleht mësinësinë. Aminati. Allah is pobleht aty për vëmendjen për për cilën dgjojtashu se për këtë kozgjotëse e misionit ne po mundojmë që në orën 9 të përfundon pjesa e parë legjërat që 1:30 në shërbim të shikuesve, por nganjëre tema është e tillë që ka dobi të zgjatet. Ka dobi të zgjatet. Të gjithmonë në çështë zgjatet edhe 1 minutë më tepër gjithmonë është për qëllim të interesit shikuesve vetëm që ata kishin më zë të përfitonin më tepër, por ndyshon ka mundësi me anërua tërë shtëpën e parë, që një urgjist të tërë shtëpën pyetë për ligje. Mirpo, ganjerë pyetjet nuk janë gjithmonë në drejtimin që ne mendojmë se duhet e, njerëzit ta dinë edhe këtë datë. Njerëzit pyetin për probleme që kanë. Por nganjëherë nuk dinë se kjo është problem. Andaneu aq kujtojm se kjo është problem. Fakti që ju nuk po pyetni, ne po po u tregojmë juve. Dhe kjo është një kombinim që qëllimi që i tërësh është të përfiton shikusi jon. Aj është fokusin jon. Shikusi dhe interesit ti është i tërë tër qëlimi, tër qëlimi jon. Ndërlau në rështë që të ne apë sukses në këtër temë dhe të i pranan angazhime dhe përpjeket tona në këtër temë. Kemi telefonat? Selam aleikum. Aleikum, selam, s'ullah. Do sa më zabu në pytje. Për në, në, në, në, në, në, në, në telefon për ma shambull dhe dhe dhe një një në lokal, 500 nërat e ma një shambull, Oh. Edhe t'as dëmë me shita telefon për gjenë një jarana në më shteri shamu që nuk kiti lokal për punën që shtërë që dojnë e përkote. Edhe nuk e shetë 500 euro për e shetë përshamu 700 për e shetë me pritje. Jo mi dhëmë pore u që aje e di që është haram. Pore. Për ku oh. fulli telefon 500 eurove në se jetë një personit për 3 mujë një a shitë 800. A është haram që kjo punë ose një kjerë ose malë me shitë. Jo pore me dhëmë të pore n E çart, çka punë na kanë punuar. E çart, inshallah tashmë po lje çart, inshallah. Aleikum sala. Aleikum sala dhe <të> ureka. Ëh, se përkat forma që e përmendi vëllau, duhet ta çartoim për ta kuptuar drejt. Një njerëj shkon e blen një telefon 500 euro dhe bëhet i tij. Por telefoni jam me dosht e shës, me dosht nuk e shës, është i jam. Pas taj, kër bët i jemi, bët në prëndësin time, është i imi, unë tash, shkaj në stëpe, në rrugë, në punë, në kafe, ku do qoftë, dhe një njëri thot, qenë ka i bukur, thot ma peblen, thot po peblej, sa kushton, i thëm, 700 euro për 3 mujë ditë, ma pagun, gjdo mujë mi pagun kaqë, kaqë, kaqë. Kjo lejot, nuk prinsh punë, nëse të s'ka kur farë reziku për kamatë, Asë për keqë përdërim, ti e keble 500 edhe pi ashe 700. Mi ashtit e 700 me para ndurë ki halal. Ti e rrëqmimin e mallit të nësatë dan. Aja ka me ble, apo pas me ble. Dhe gjithashtu në që fse e shet me kiste, dhe të tëtë 700 ban me 3 mujdit së për i shpun. Polemit të kë bankat është, se të kërshet pa dhe banka, banka së djo, banka e ka 2 probleme. Banka fillimisht nuk e ka mallin e prëndësi. Andaj, banka është vetëm dërmjët sus, që si pasoj e këti nërmësime, e fiton pare. E blenë mallin për një njeri 500 euro në dyqanë. Po s'ka pare. E blenë për mes bankës. Banka e bënë borçlit të ka ja këtë bleres, apo? dhe e borçin i alën të këtë shiqëtët. Që këtë të jetë korekt me shiqëtën. Dhe përbalë dhenjës e borçit, Përshin era, këtë njeriu i merr staçin era. Ka shkamot. Gase pia 500 euro për merr staçin era, për borxh, jo për mall. Gase banka nuk e bardh për pjesin e mallit, se s'është pronë e saj. Pra këtu ka dallim, rënë sor mes dy veprimeve apo. Nëse ti e pronëri mallit e ka bli 500, është në pronësinë tënde? Po, lejohet të merrit. Gase nuk lejohet të merrit atë që nuk e ke në posedim. Muhammedu ka thënë la tebi' maleysa indak mështë që ka se ki, që asë është e jotja. Kër e ke diqin prënësi, apo je i autorizuar që ta shesësh nga prënari rral, atën lejot. E po nuk është legjitime shqitja në që vëzët të shetë diqë që nuk je prënari ti rral, e asë nuk i i autorizuar nga prënari rral. Dhe dyta, nuk lejot me shqit një madhë pa umarë vesh mirë me blersin se në qëfarë mënyre pa e shetë. Për shambull, ti i thu, nëse blin këtë mal me pare ndorë, 500 euro të ashes. Por në qovë se, danë me të prit, atër këshën 700. E do të mirë regull, ama këtë malë, ta ne këqë që shpja bëjë, ja të bëjë parët, ja lë për tre mujë, zbën kështu, duhet me vendosë cilin verzion pa e prananë të marveshës para se mund da. Po, pa po të paguj me pare ndorë, 500 euro, që e 500 euro më kry puna. Jo, nuk mëjë 500 euro, une për du me më, më ma shi të malin tënë 700 euro së prish pun për qmim për me më pritë. Nuk prish pun të prez 3-4 muj, mujtet, më pagun 700 euro. Andaj, kjo mënyrë që ti e përmende, është elejuar por e sëqarova tërkët që ta kemi të qartë dalimin mes kësaj dhe asaj që njerëzit me ndojnë se e bënë banka në mënyrë të regullët. Kjo është e përgjigja në këtë pytja, dhe E kemi një pauz shumë të shkurtër dhe rikëthemi për sëri për të vazhduar më tutje me inkodrimet e juoja. unë rikëthyëm pas të i poshimit e shkurtur dhe vazhdojmë më tutje me telefonatet e juaja. Kemi një telefonat të radhe që pratë, urna? Salamu alaikum. Alaikum, salamu alhamdullahi. Jumë e Allah në karot e brevstinët. Allah është përble, tërgëzaj për emisionit tonë shumë. Dhe alhamdullat që në kamë tukë Allah në marë përgjigja dhe pyjtje për teje. Allah e shëtërujtë l'avë janë. Allah të më nësërt me fiturë gjenëjtë i firdas. Amin, Allah e shëtëpërblevë. Allah e shëtëpërblevë. Këmë, chef, pak meskërë për kitë punënë për sërdët që ke kjo tëjma në pëlsë. Që ke e dhe sënë dhe në vazë, Allah e shëtëpërblevë. E me këllëdhë pak masënë për kitë punë. Allah e shëtëpërblevë. Amin, Allah. Shqamu alikëm. Allah e shët Uh, së so për këtë emisionit që ka qenë pa dushim së nuk kamë mëndësi me ndjek nga se të njëtën kohë edhe ne jemi në transmitim të drejtë për drejtë dhe nuk e di realisht qëfar për zhvillot atje, por kam bindjen kam bindjen se hoxha që është pjesë mars atje është, kam bindjen kështu është duke mbrojtur dhvërtit në minur dinitoze të argumentuar shkencore të mamë sikur se i tako një hoxha përshka këtë pregaditit që e ka si hojë, dhe e dyta përshka këtë një të pashkolluari që e ka për bolvete. Andaj uh, Ljus Alonjë Leuala, si kur që të si ka me heret, që njerëzit të, që nuk e kanë të qartë ende, se kush është kënjeri që keq përdor me halët e njerëzve, përfitan para të majme, haram, normalisht, nga gjithë kjo, ata që si kanë kuptu, ende kushë është kjo, lusë Allah në gjellë uale që ta kuptojnë, dhe të marrin fund radhët që presin të kaj për të shku dhe për të mashtruar. Që presin të kaj për të shkuar dhe për të prishme Allah në gjellë u. Gjdo njëri që shkën të kjo njëri, i ka prish punë me Zotin, e ka hunë për krajën Allahot a Zogjel, dhe ka mbetu në mshirën e një mashtru si Andalluh sallallahu xhallihi vetna vejdesojet në mësaj, çë të pastrohemi nga këtë beshtytni, çë të lirohemi nga këto, nga këto gënjeshtra, nga këto mashtrime, të jetojmë të lumtur në ndjenë msimëve të Allahu xhallahu ala, msimëve të pejgamberit sallallahu aleihu dhe sellem. Allahu na ruaj nga keqja e tyre. Allahu na ruaj nga çdo keqbëras, nga çdo ilegal, nga çdo keqdashës. Allahu xhallahu ala na mbron nga çdo e keqe dhe na ruajti Allahu xhallahu ala nga çdo shprovë që mund të ndikoj në fejnë ton apo mund ndikoj në jetën ton në përgjësi. Kemi telefonat tjetër e nënkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaqatullah. Dhe sa një pyrdhja dhe sa një pyrdhja dhe uh, aho pune, aho dite gjëmo me punu muslimoni muslimoni dite gjëmoz. E qartëllë, e qartëll, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, e qartëllë, Allah është përbërët, inshallah, amin e ty, amin e ty, amin e ty, Soj, përket ditës e gjuma, ka arë ndales për të punuar ditën e gjuma në kohën kërë falët gjumaja, andaj, ditën e gjuma lejohet me punu, por nuk lejohet me punu dhe njësot falët gjumaja, do të thotë, në qëse gjumaja është në ora një, dhe përfundon gjimajë në ora një e gjys. Këtë gjys më ore është haram me punu. Duhet me ndërprej punën, ku të që t'jemi? Dhe me shkun gjami me falë gjimajë. Kasë Allah u gjellewen në ka obliguar që të braktisim gjdë gjë, dhe t'jamësim gjamijëve për të falë gjimajë. E Allah dhe t'fe i dha, ku dhjeti s'ala? Kër t'përfundon namazi, fën të shru filart, o pëtëgumin fadlilla. Kër t'përfundon shpërndarën e për tukë, gjithë kur shpunë në vetë, kërkanë nga begatit e Allahot Azogjen. Këja jetë në surën e gjumasë, surën e gjumasë. Andaj, nuk lehet me punu në konë kur fale gjumaja. Ndërsa, ditë në gjumasë, lehet me punu. Nuk prish punë, vëqanisht kur tekni është ditë punë. Banë me punu për jo në konë e gjumasë. E para, edhe dita është puna farzë, varët për kanë. Varët për kanë, dikur që, S'kanoj opinuaj, kotrat mira të, të isht për të sot, s'ndemëj farmë punu. Po dikur se duhet më mirëmbajt familen, duhet më kujdes për familen, atëherë thjesht ky e ka obligim më punu, jo për shkak të punës, po për shkak të mirëmbajtjes së familjes. Andaj njeriu që është krye familjar ose duhet më kujdes për familjen e tij, duhet më kontribuoj për familjen e tij, po, e ka obligim më punu për të siguruar të ardhurat të pa, e mjaftueshme për familjen e tij. Po ai që s'ka nevojë për sa më punu, atësu thimi se ka obligim të punuë dhe ka haram që s'punan. Qase, për sa më ka studenta që mësojnë, ata ndo të marrin më më mësim. Ata su thimi se keni farsë të punuë ju edhe në shkollën, jo valla. Jo, Nëse ka dikush që ju shkollon, kujdes për juve, ju ju shkollonë. Edhe dikush që të punon për juve, ngasë ju këtask nuk e keni punën në fars, atësu ka kush e kryen kët obligim për juve. Por kur nuk ka kush e kryen, atëherë kemi obligim na me e kryp për veten tonë dhe për familjet tona. Allah o din masmir. Ornar. Assalamu alaikum hoj. Çfarë të thjesht lidhet me ushqimin që kanë përmjet vogël alkoolit. Për shembull, çokoladat e këtu, a mund të konsumohen edhe këto ushqime që kanë përbërje të tjera? Fat të bashkë. Kur të falim, po shumë më të sigurta, atëntë. Un fal, un fal nfal kemi pengjesa n z e kuptova ushqimin qe ka alkal qe ka problemje deri edhe tjetrat qe ka skuptova ma tepër nuk po ndëgjaj valla nuk ka pengesa lidhje mundesisht na telefonova edhe një herë inshallah qe ta ndëgjoj më mirë pjesën e fundit të pyetjes apo nuk kisha duken dëgjuar asgjë prandaj nuk mund ta marr presinë e pyetjes Së për këtë ushqimi që ka alkohol në te, qoftë në qokulada, nuk bënë me ingrënë, duhet më lergu për e tyjnë. Duhet më lergu për e tyjnë, kja është aje që një musliman duhet të aketë parasyshë në këtë drejtim. Gjithasht të ushqime që kam përbërjet të derit janë të nëlluara, ka se Allah u gjelluar në orderan të largohemi nga gjithë dëgjë që ka përbërjet të derit. Qoftë dhe të tjetë ushqim, qoftë tjetë në shtapije, apo që qendon i ndyrë caktuar, qoftë edhe veshmbathje, çka do të thotë që është e dhirt është haram. Ngase Allahu xhellahu ali ka thon inohu rijz, ai është i ndyrë, ai është i ndyrë dhe ndyrësira e tij është qensoret e kuj, nuk largohat. Prandaj do të thotë në çdo se kop për bërjet e dhirt duhet larguimin nga ai ushim. Kemi telefonat të rrosi në kuadroj. Selamun alajkum. Aleykum salam wa rahmatullahu. Uzi, në që se bolë hijamin e dajim e abdes? Po. Le ju e folja namazit të me atë abdes? E qartë, Allah. E qartë. Allah të rështërani. Amen. Hijamin është në zirë e gjakët. Dhe dali e gjakët nga trupin njerë jutë, të këdjetarët ka shkaktu mësë pajtim. Sa thua volë, e prish abdesin, apo nuk e prish abdesin që është që djetartë e kanë trajtu nga këndet të ndryshme duke u bazu nga argument të ndryshme. Unë për vetën ti me mendoj, Allah e dënë mas mire, se gjakon nuk e prish abdesit. Nga se thot Hasan el-Basiru rahimullah, i kam takuar 7 djetë nga ashab të Muhammedi sësëm shika, Hasan el-Basiru thot, i kam taku 7 djetë nga ashab të pegamber të asëm, kën ju salune fi gjerahihim, falëshin me plagët e tyre loga gja çeq, ploka tetë të ças nuk çat, kishim plak të luftës, do çrritet gjak, edhe ata falsh në ato plak. Se nuk kupton se do të thaleshin dhe nuk e prishin, nuk e llogaritnin donë gjakut prishje të updates. Gjithashtu në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, një musliman ishte roja i muslimanëve, e Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte duke pushuar me shokët e tij dhe befas u godit me një shtizë nga yny armik i muslimanve e ky muslimani inse dukur falur se nuk e prish namazin derisa e perfundoi dhe ky veprim i tij jap me kuptuar se ai e kishte mësuar nga Muhamedi sallallahu alejhi vesellem se djaku nuk e prish abdestin dhe gjithashtu Muhamedi sallallahu alejhi vesellem kur e kuptoi se ishte plagosur duke qenë nuk u fan nuk i tha pse nuk e prish namazin nuk i tha nuk e namaz por e aprovoj kat veprimt te tij do kja بهم kuptu do te se jo qen nuk e prish abdesin. Edhe sa ata që thonë se e prish, edhe ata përdorin argumente për këtë çështje, po ne kemi obligim të thojmë ta themi atë që mendojmë se është më e vërtetë tek Allahu xhalla xhelalu dhe kjo është ajo që unë e mendoj Allahu i di më së mirat. Dhe hijomia nuk e prish abdesin, ban më fal në abdes që e ke marr para se më marrë xhama. Por në? O ornane. Alo më nëna. Mirë nama. Salam alaikum. Aleykum salam. Osh dita një pyke, jam me familje, familje është me mbëles, dhe familje pa. është me namaz. Po. Po një pyke nështë të në kështë e ashti, po desh ta me dit. Nëse, nëse, një familjarë i shtëpijës, dhe desh, për shemblës, dhe tra dita, E unë ka qenë maherët, pa djenit, që qesin të abratë, shami atë vezat, cilë barda, mdojnë. Po. Po. Edhe, tash në fe, përshamë në sot që ashtë në mbules. E bërës ta një që qivë për jush. Po. Po. Edhe, për qëtë dhjit, e, e, gjalli ka qenë në gjami, edhe po. kohle, e, shdo her, edhe është 17 vjetë qarë dhe një ditë në Gjani i kanë ndru një partë të spi i kanë ndru një parë i, i kanë përqyjë edhe i kanë ndru një dvetatë a është një farë e qarë e qarë tashmë për për e përgjigje inshallah, e kuptova? a jetu i selam e se i përket pyte se parë për vendosin e shahmija e kur vdes dikosh edhe kja është një bestytni. Aj, nërmë e dikush më të tëtë, po ma mirë, huj, bëne me i qitë dikur se heq. Jo, më nëjë që ma mirë, me i qitë kur duhet, qështë duhet, se, se, se me mashtruvitën, se në po pojë shami jatë. Andaj, vendosje e shamis, me rast një vdekes e ndokujt, kur gjë, s'ka të bëj me finë. E se gruaja, du në pasë shaminë gjithë, dhe që dikur, dhe që dikur, shamija nuk është Shamija është ndërlidhën më obligimin e gruas ndaj Allahot Azogjen. Në gratën buluara, që e bajnë shamin gjithë mon, edhe normalisht e bajnë edhe kryvdes dikush, hërën regull, nga se nuk e bartë shamin pëse i ka dek dikush, por e bartë shamin pëse ka obligim për Allahot Azogjen. Aja për këtë arsio e bajnë shamin. Për ato që janë gjithë të zbuluara, dhe tashtë me rasën e vdeket të kujtë bajnë shamin, kjo nuk ka nëj bazë në fej s'ka në i bazë në feqë, bështetemi në, në te Alladin Masmirafrën. Ese përket pytës se djali falë, ilhamdullat, Allah Gjellola e fërëtsoft, ka shku në gjemi, i ka ndru të spit me një partë tjera, jo duhet me i kthyt të spit e gjemis. Ka së ato të spit që e në gjemi ato e në vakëf, dikush i kalonë në gjemi, e, tashmenis na qka në pëlqen në gjemi, me marë, me kthyt, me diqkat një që nuk në pëlqen, atëre, të m këto bota nëpër pazarin xhamijë që gjithë kur bien diçka marr diçka andaj kënu nuk ka rregull. Fogu që i ka pëlqyer të sot të spi në xhamijë me siguri i gjen nëpër dyqane në ku shesin të spi, gjahesh më blejat, jeni, për të më të mira. Shkojn blej atje nëpër spi kit tuaja dhe e e ke në dorë të diçka të pëlqen. Por me marr xhamijë të spi që të pëlqen. Milioni portirat nuk kanë rregull. Dikush atë po të spi edhe këta të spi dikush i ka prumë i por do. Jo, jo. Të spi që në xhamijë të xhamisë. Këç kakon xhamin ose xhamis. Nuk lejohet me nxirr, nuk lejohet me përdorr, do të thotë për shkak se me përdorr jashtë xhamis duha të them, për shkak se ajo është vakf, e ka prur dikush aty për hir të Allahut tazojel. Madje dietorët e kanë konsuruar se edhe Kur'anin me nxirr pi xhamis për mëmësuar shtëpi, pastaj më kthye dhe këtë është haram. Nuk bën. Qaseh Kur'ani xhamis, se xhodën me marr pi xhamis, apo nuk lejohet. Po lejohet me marr tepia të xhamis, se xhod me ila, edhe më i kthy, po për nuk leot me marrë dhe qëka nga gjemija për përdërimi personale, edhe pëse bim dhe qëka që është e njësi kursa jo që na e kemi e kemi marrë. Andaj obligohet me i këthuj të spit me i marrë të spit e veta e pastoj me i blej që fara ati i pëlqen. Kemi edhe pyqët e të tërë e selamu alaikum alaikum u selam uh, kam di fika Allah por na? Uh, fika parës për një hadif Muhammedit ala i selam që la nga kalëzën për uh, feja islame ka mu përqa në 73 dekzime sekte e 72 ka mu kon që ka mu fun gjehnem e vetëm nja ka mu kon suneti muhamibit alej selam që ka mu shpoblir me gjenet po oh. one ka frikë që dhe këtën e dekzineve mos po anajtën a njona dhe pse nuk pe di cila është e qka është tjeshtë nuk, nuk dhjenë me numra e tjeshtë ka lëzëm qështë më rrujtë të këto uh, dekzine dhe ju se që janë dhe pse unë e menoj që i është për të mirë, po arë mundët më konë këndështim e sënjetin mm. e Mohamedi Tani Selon. E pykja djyët është, arë mundësh me më kazu në Libë, Shqip, me hadithet e sakta, edhe me shumicin e hadithet e sakta qënë Mohamedi Tani Selon. Se mm. do përëshojnë, jo këtojnë sënë sakta, jo këtojnë të forta, jo këtojnë do përëshojnë, E a mund është me vi propozu një 2-3 libra që gjenë dhe që shumë të mira dhe që ko shumë i që një adhiceve të këta. Allah e shprat dhe. Amin e ty ulem, Allah e shprat dhe dhe shumë pytje me rëndësi dhe me vend që kanë nevoj këto pytje të shëndron në tema që trajtohen për të kuptu shikuës të tanë më detalisht se si tja bëjnë për bal këtyre shumë odhkryqe. Zoqovë në garegjia në bëjnë me dje se kad një telefonat, pa e marrë një telefonat, e pas taj... Urna? Urna? Ava. Urna? As-salamu aleykum hoq. Aleykum as-salamu. E jam... E martu më. Pa. E kam dhe tima e rrëtja. Shëm i kshyre. Dyjetima që nuk janë fëmit e tua, po e ndikun t'i... Nuk pot burit janë. I kshyri shëmë, më pojtë përta që është shkazë. Më falë këta dy, je, jema buri ar gjallë. Po, po, po, shkazë. E këta jënë fëmit e grusët para, po, të burit? Po, po, po. Po, po e qartë, e kuptuha, po. E po du me treku përta që ka me po ma shëmë përta. Po e qartë, e kuptuha. Kupto. Inshallah tashme për ditën, inshallah. Ju xinjë në namë ta kitem këtu. Inshallah tash të jem më pranë, inshallah. Oke, it's not a new. Mir, mir, regjia insiston më marë edhe në telefonat, nuk u aprishëm. Ornane. Ornane. Ornane. Halo. Ornane. Kush? Folë la. Un fa tash pse se ka paketë soi banko fisiane. Çelësin. Çelësa. Është start. Po, po. Kjo është kyse për mohën e vitit të bankë, atë rram, ato dje. E çort. E çort, e çort. Mirë, Grumbulluam disa pyetje dhe me kët edhe mbyllet mundësia e telefonatave për shkak se koha është afruar që të përfundojmë misionin, dorëse ne kemi pyetje të papërgjigjura. Pyetja e vllaut është më herët kemi lexuar hadithin se ka paralajmëruar i dërguari sallallahu alajhi wasallam se do të ndahet, do të përçohet ky ummet në disa grupe dhe padyshim për shkak të devijimit plot nga ato do të përfundojmë në zjarr dhe një për tjurë është në gjenet. Cela është aja? Këtu është përgjigja jote. Ka thërë më mesë, a janë në të një jam unë dhe shokët e mi. Nuk ka mundësi me kënë grupë i shpëtuar një grupë që ishon ashap të pegamberi s'o s'allem. Nuk ka mundësi si kur si janë shetët. Nuk ka mundësi. Nga se ka thonë pegamberi se ma enë alehi wa ashabi në atë që jam unë edhe ashap të mi. Ajë që i shona shabt, ajë që dënë me shku të ka lau gjelë leora, pa shabt të pega më bërëson, pa kuptimit e tjune, është e devijum, gjithashtu, djetarë që e ka ndërtu dine tjune, në bazë të mësimët e tashabtve, respektimi këtjune djetarë, marja diz nga këta djetarë, nga këta gjelarë, është siguri, prandaj, ruhësh, nga devijimet, A çopse i përmbas fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberisau sallam. Në çopse e mëson fin nga burimet e sigurta, hoxhallorët e ditshëm të sigurt dhe të, të shkoluar. Në çopse lexon nga librat e sigurta. Gjithë ato të garantojnë me lehen Allah Allahu xhelalu ala një kujdes dhe ruajtje nga devijimi. Edhe kur është hoxhallorë të sigurt, diën Dihë në kërë sigurët. Ata që thrasë në fenë Allah Gjellewale me Koran dhe me Sunet, nuk kamënë si me konë, hojjë, në njeri, beton që se kërënë një hojjë, i cili i thratë njerët me adhru të tyrëbën. Qëtë një pare këto. I mësënë njerët musilët ka, ka vorët. Kësë mund në konë hojjë këtë. Së në më kërë kërë sigurët, që i thratë njerëzit me bën një veprim që Muhamezem Duke an ndaluar ka e veprim, smund me kon. Andaj ti le zon ayetën zon adithën dhe e gjone njëri, tamam po thret mbaas e saj. Kur flet diçka do të ka vë, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi. Ka thon dietarët ton, sikurse Ebu Hanife rahimuhullah, ka thon Shafiuh rahimuhullah, ka thon Imam Ahmedi rahimuhullah, ka thon Imam Malik rahimuhullah, ka thon dietarët e njohur. Kto e gjën siguri. Ta sob gjietarët të kohëllor të ditshëm, shkolluar të sigurt që e mbështeten dinën e fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu lutë Allahu Jellaluhu që Allahu më truet me tuzuh. Lutë Allahu Jellaluhu të më truet inshallah. Sepër ka librin madh të zakta për. so, ma që koleksion i Imam Buhariut rahimullah. Dhe ashtu libri Riyadu Salihin, shumica dërrmuese a diteva janë të sakta tek Riyadu Salihin e ka bërë ndesarë libri inkurajimi dhe kërcënime George Imam Mundriut i përkthyer në gjuhën shqipe, atje i ka ditë të klasifikuara sipas vlerësime të dietarit të njurtë a ditë të, të Sheh Xalbanit Allahu mëshiroft. Atje këtë vlerësim në Sheh Xalban aditi i vërtet, aditi i dop, andaj e merket libër dha atje mund të sigurohesh se çela ditë është i sakt, se është dop e kështu e kështu marrat. ë Putja tetërishte të rriti i jetima, ë e kuptohet se jetima kur thuhet në kuptohet fetarisht fëmi që u ka vdhe kur baba, ata që nuk kanë bab, fetërësht janë jetima, nga se kanë benë për mbi këqyrje të nevojshme nga prindityre si kur së është baba. Por duke pasë parasur se këta dy fëmi kanë bab, por janë nga gruaje e pare burit tëndë, këta nuk janë fëndëmisht jetima, nga se kanë babën. Por, kë nuk nuk kuptanë se ti nuk duhet mbi këqyr. Ti, kujdesu për ta si kur për fëmi të tu, nga se të janë të burit të për diri sa, ke pranuar që të marrës një bur, që i ka 2.000 nga e kaluara, mëndës e ti ke bërë një sakrifis për burin tëndë, e ke bërë një pun të mirë, dhe mundohu që të respektosh burin tëndë, duke u kujdesur për fëmijit e ti. Nuk i bën për drejësi, nuk i nënqman, nuk i përbuzë, mundohu që të ndarësh hakash për atë që kanë nevoj, mëndës e me këtë ti, e kërën obligime që i këndaj, dhe e tyre, insha Allah. Dhe për tja fundisht e për bankën star, aty ka ofertët të ndryshme, të lojlojshme, për aqë sot di une, për aqë sot di une, do tëtë ata mundohen që të gjitha veprimet e tyre, të gjitha oferta që i kanë të i këndë në bazat të shëndusha islame. Kjo është e që ka di une për ta. Por nuk mund të ja për gjithë për gjithëshme, për më nekshët, 100% se kjo ka kohë është halal, jo pse dyshoi. Po për shkak se nuk kam informata të detajzuara për tëra çatje bëhet. Andaj, nëse ke ndonjë për shemb ofertë caktuar, bola hoj. Kjo banka star ofron kët ofertë, në këtë mënyrë, në këtë mënyrë. Me të detajzon e kam malet me të thonë a bën apo nuk bën. Ka s'u mundem të që një institucion sigorsh kjo të vërtësoj tim se kjo që bën është halal, kështu që për ne si Nuk dim. Por edhe policit për një insoc që punon me punë me halal thimi është haram. A ndë kjo është polici? Andajon kso situata e preferoj që ta trajtojmë çdo ofertë në mënyrë individuale. Gase ka mundsi ta kën një ofertë që nuk bën, por tjetën të rrodhës ta kenë që bën. Prandaj ti mundom më e detajizuo, më thon. Për shembull, ata oferojnë kështu të dakështot. Kjo është oferta. Këtu janë detajet e ofertës. Kështu ata kërkojnë Kto janë kushtet e pastaj në bazë të kësaj mund të them se a bën apo nuk bën, çfarë pjesës është lejuar, çfarë pjesë nga kjo ofertë mund të jetë ndaluar e kështu me radhë në mënyrë të detajzuar për një ofertë të saktuar e që nuk do të thotë se ajo është edhe e njejtë me ofertat e, e tjera. Kjo është atë që mund të them lidhë me këtë çështje dhe me kët edhe erdhëm deri në fund të këtij emisioni. Në sallonë më nduar që na mundson ta mësojmë fenë e tij që ju duat. Në sallonë më nduar Ç'namson Allahu xhellahu ala atë që ajërtiknoshet pe neve. Ç'fjalët tona, veprimet tona të jenë përputhje Uala, në përputhje me kënasinë Allahu xhellahu ala, në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju ruajt ku do që t'jeni, ju mbrojt nga çdo e keqja dhe këtu ndahemi sikur të ndëruar, duke lutur Allahu xhellahu ora që të na mundson të takojmë përsëri në xhair edhe në tmira. Dhe në takimin e ardhshëm, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a oh.